Godina je 1917. Tu godinu svoje povijesti Prvog svjetskog rata povijesničar John Keegan naziva godinom slamanja vojski. U tisućama kilometara dugim rovovima, koji se protežu na istoku i zapadu kontinenta, milijuni vojnika ušli su u treću godinu rata, koji će biti nazvan velikim. I tom se ratu ne nazire kraj. U vojskama izbijaju pobune, koje se guše masovnim streljanjima i prijekim sudovima. Vojske i države dolaze do točke loma. Pored smrti i ranjavanja na ratištima, u pozadini među civilima vladaju glad, oskudica i očaj. Prva zemlja koja će se slomiti bit će Rusko carstvo. 8. ožujka 1917. godine u Petrogradu izbijaju neredi zbog nestašice hrane. Sedam dana kasnije ruski car Nikola II. morao je abdicirati s prijestolja. U svim tim teškim događajima jednoj će se zemlji ipak osmijehnuti sreće. 28. ožujka te 1917. Petrogradski sovjet objavit će ovu deklaraciju. Carski režim, koji je tijekom zadnjih stoljeća i pol u isto vrijeme tlačio poljski i ruski narod, zbačen je s druženom snagom proletarijata i vojske. Obavještavajući poljski narod o ovoj pobjedi slobode, Petrogradski sovjet deputata radnika i vojnika objavljuje da ruska demokracija stoji iza priznanja nacionalnog političkog samodređenja naroda i objavljuje da Poljska ima pravo u nacionalnim i međunarodnim poslovima na potpunu nezavisnost kao suverena država. Mi šaljemo bratske pozdrave poljskom narodu i želimo mu uspjehu u nadolazećoj borbi za utemeljenje demokratskog republikanskog poretka u nezavisnoj Poljskoj. Poljska je nestala sa zemljopisne karte Europe 1795. u toj trećoj po redu podjeli Poljske ona je podijeljena između Ruskog carstva pruske i hasluške monarhije Godine 1917. nestalo je rusko carstvo. Sljedeće godine nestat će austrougarska i njemačka. Nakon što će nestati njezini djelitelji, Poljska će nakon 123 godine vratiti svoju državnost. Poljska je početak prvog svjetskog rata dočekala podijeljena između tri države: njemačke, austrougarske i Rusije. I naravno postala je ratište. Na jednoj strani bile su centralne sile, Austro, i Njemačka, a na drugoj Rusija, članica Antante. Obje strane Poljacima su dale nagovještaje da bi njihova vjernost mogla biti nagrađena. Rusija je obećavala veću autonomiju, centralne sile su čak dale nagovjestiti da bi se moglo razgovarati o nezavisnosti. Za to vrijeme... Poljaci su ratovali u sve tri vojske. I zapadni saveznici nagovijestili su da bi poredak nakon rata mogao uključivati samostalnu Poljsku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih država Woodrow Wilson početkom 1917. o pred kongresom to je javno potvrdio. Ali kakva bi ta Poljska trebala biti? Margaret Macmillan u knjizi Paris 1919. piše... Trebaju li granice nove Poljske biti tako povučene da kazne Njemačku za prošla nedjela i za poraz u ratu? Treba li stvoriti veliku Poljsku kako bi služila kao prepreka prema boljševizmu? Što Poljska treba da bi preživjela? Rudnike ugljena, željezo, željeznice, poštenu luku na Baltiku? Veliki broj Poljaka želio je da se nakon rata stvori samostalna Poljska. Mnogi Poljaci učinili su puno kako bi Poljska izborila svoju nezavisnost. Ali dijela jednog čovjeka bila su ključna u postizanju tog cilja. Povijest nikada nije povijest velikih ljudi, ali ponekad dijela jednog čovjeka mogu dovesti do toga da se vaga polako počinje naginjati na jednu stranu. Kada je u pitanju ponovno stvaranje Poljske, Čovjek koji je izvršio odlučan utjecaj na događaj zove se Jozef Pilsudski. Jozef rođen je 5. prosinca 1867. u Zulovu. U trenutku njegovog rođenja to je mjesto pripadalo Ruskom carstvu, danas je ono dio Litve. Pilsudski je bio sin osiromašenog poljskog plemića. Njegova majka, Marija, rođena Bilević, bila je ta koja u njemu probudila otpor prema ruskom carskom režimu. Norman Davies u knjizi Srce Poljske, prošlost u poljskoj sadašnjosti, piše. Njegova predanost poljskoj politici započela je 1887. Kada je zbog toga što je njegov brat sudjelovao u pokušaju atentata na ruskog cara, on osuđen na pet godina služenja robije u istočnom Sibiru. Vratio se u Poljsku 1883. kao jedan od osnivača PPS-a, Poljske socijalističke partije, i brzo je postao urednik lista radnik te neumorni militant revolucionarnog podzemlja. Njegova književna karijera počela je s malenom povješću zloglasnog desetog paviljona u Varšavskoj citadeli, u kojemu je on bio zatočen zimi 1905. nakon što je u lođu bio uhićen zbog posjedovanja ilegalnog tiskarskog stroja i lažne putovnice. Tijekom revolucije 1905. na 1906. njegovi borbeni odredi PPS-a predvodili su bal štrajkova i terorističkih incidenata. Kao i mnogi drugi poljski pobunjenici, prije njega Pilsucki je pokušao izvan Poljske naći saveznike. Pronašao ih je tek izbijanjem Prvog svjetskog rata. Carska Njemačka osnovala je poljske postrebe i na njihovo čelo došao je Pilsucki. Napredovao je čak i do položaja ministra obrane u Poljskom kraljevstvu. Njemačka je u nizu pobjeda potisnula rusku vojsku na istok, Ali njemačke okupacijske vlasti u Poljskoj sve su manje vjerovale Pilsuckom. On ih nezavisnu Poljsku, one su htjele mir u zaleđu ratišta. Na kraju, Pilsudski je završio u Zaturu u Magdenburgu. Tamo će dočekati zadnje tjedne Prvog svjetskog rata. Jozef Pilsudski imao je velikog suparnika u Romanu Dmolskom, rođenom 9. kolovoza 1864. u kamioneku pored varšave. Pilsudski je bio osuđeni buntovnik protiv Ruskog carstva. Tmovski bio zastupnik u Ruskoj dumi, gdje je zagovarao poljsku suradnju s Rusijom. On je smatrao da je budućnost Poljske u sastavu Ruskog carstva, u kojemu bi Poljska imala široku autonomiju. Tek u ljeto 1915. je Tmovski odbacio program suradnje s Rusijom i počeo zagovarati stvaranje samostalne Poljske uz pomoć zapadnih saveznika. U kolovozu 1917. u Lozani on je osnovao Narodni komitet, koji su saveznici priznali kao predstavnika poljskih interesa. Enciklopedija Britanika Pilsudskog u članku o njemu naziva romantičnim revolucionarom, čovjekom rijetke odvažnosti i volje. Tmovski je bio drugačiji. Norman Davis u knjizi Srce Europe piše. Pilsudski je bio ratnik, koji se pozivao na viteštvo borbe, koji se usuđivao i zazvati ugnjetavača na borbu do smrti. Kad mu je 1917. njemački guverner Varšave ponudio primamljivu mogućnost da postane vladar Poljske pod njemačkom zaštitom, njegov je odgovor bio beskompromisan. Njemačka bi dobila jednog čovjeka. Ja bih bi izgubio narod. Na Pristup Dmovskog je bio fleksibilniji. Iako je pozivao na vrline, on je također igrao na kartu ljudskih slabosti, na njihove strahove, nesigurnosti i predrasude. On je bio trgovac mitovima i fantazijama, pričama o židovskim zavirama, gnjezdima masona ili o čudima Njemačke obavještajne službe. Dmovski je zadnje tjedne Prvog svjetskog rata dočekao na zapadu. Tamo mu je uspjelo čak i stvoriti malu vojsku sastavljeno od Poljaka, koji su živjeli u Sjedinjenim američkim državama. Na čelu te vojske bio je general Jozef Heller. Drugi Jozef, onaj Pilsudski, zadnje tjedna rata proveo u njemačkom zatvoru u Magdenburgu. A onda mu se osmijehnula sreća. 9. studenog 1918. u Njemačkoj, koja je bila poražena u ratu, izbila je revolucija. Revolucionari su iz Magdenburgškog zamka pustili Jozefa Pilsudskog i on se odmah vratio u Varšavu. Tamo je dočekan kao heroj. U Poljskoj je pak vladala kaotična situacija. Petar Stahura u knjizi Poljska 1918. 1945. piše. Pilsudski je zatekao kaotičnu političku situaciju, čiji su glavni sastojci bili od Njemaca postavljeno Regensko vijeće, vođeno princom Zdislavom Lubomirskim, koje je još uvijek formalno vladalo. Revolucionarna privremena vlada Poljske narodne republike, koja je utemeljena sedmoga studenoga u Lublinu pod vodstvom socijalističkog veterana Ignacija Dašinskog, i Poljski nacionalni komitet, koji je u Parizu vodio Roman Dmovski i koji su zapadni saveznici priznavali kao službenu poljsku vladu. Kako bi nekako uvelo redu zemlju, Regensko vijeće imenovalo je Pilsudskog 11. studenog za vrhovnog zapovjednika Poljske vojske. Posuda po zemlji, Poljaci su razoružavali njemačke vojnike koji su se vraćali iz bojišta. Vijeće je od Pilsudskog zatražilo i da oformi nacionalnu vladu. Tog 11. studenog 1918. donesena je još jedna odluka. Da se nakon 123 godine proglasi nezavisnost Poljske. Tako se ta zemlja vratila na zemljopisnu kartu Europe. Zemlje susjedi prvi su puta nekada moćnu Poljsko-Litavsku uniju, kako se nazivala Poljska država, podijelili 1772. Uslijedile su još dvije podjele. Ona iz 1795. izbrisala je Poljsku s evropskih zemljevida. Sljedećih 123 godine Poljska nije postojala kao samostalna država, ali u tom razdoblju mnogi koketirali s uspostavom samostalne Poljske. Obećanje uspostave samostalne države moglo je priskrbiti savjezništvo Poljaka. Jedan od onih koji je to učinio bio je i Napoleon. Tijekom svojih ratova on je utemeljio takozvano Varšovsko vojvodstvo. Govori profesor dr. Damir Agičić, socijaka za povijest Filazovskog fakulteta u Zagredu. Poljaci su očekivali da će im Napoleon francuska pomoći u oslobađanju teritorija polskog oddjelitelja i uspostavi ponovno samostalne polske države. I onda u jednom trenutku opet kada je došlo do novog sukoba Francuske s antinapoleonskom koalicijom i kada je Francuska armija uspješno u drugoj polovici 1806. onda kasnije 1807. nastupala protiv Pruske i protiv Rusije, došla je na dnevni red ta ideja da se tako nešto i realizira. Napoleon je pozvao Poljake da se odazovu njemu u pomoć, da podihnu ustanak. Opet se javlja general Dombrovski koji dolazi koji tu u tom pravcu nešto radi i nakon što je Francuska nanijela one odlučujuće poraze Prusima i Rusima 1807. u lipnju odlučilo se stvoriti Varšavsko vojevodstvo. Pri toga su Napoleon i Aleksandar I se susreli u Tilzitu, razgovarali o podijeli interesnih sfera i tada, nakon toga, Napoleon formira na jednom dijelu nekadašnjeg Pruskoga područja, dakle onog područja koje je Pruska oduzela, formira Varšavsko vojevodstvo. Poljaci, naravno, nisu s tim bili sretni i zadovoljni. Nije slobođen cijeli teritorij nekadašnje polsko unije, nego se Napoleona godio s carim Aleksandrom I. Krajem lipnja 1807. godine dva cara, Napoleon i Aleksandar I, sastali su se kod Tilzita, kako bi se dogovorili o tome kako će izgledati Europa. Prema Napoleonovim zapovjedima sagrađena je prekrasna splav i dotegljena do rijeke Memel, blizini pruskog mjesta Tilzit. Danas je to sovjetsk u Ruskoj federaciji. Kako je rijeka Memel bila crta razdvajanja francuske i ruske vojske, splav koja je bila usidrena na sredini rijeke, bila je idealno rješenje, jer se ona tako nalazila na neutralnoj zemlji, bolje rečeno vodi. Na toj splavi Napoleon i Aleksandar su prekrojili Europu. Jedna od njihovih tvorevina bila je i varšavsko vojvodstvo. Bilo je određeno da će vladar na tom području biti saski kralj iz dinastije Vetin kao knjez varšavskog vojvodstva. Međutim, Fridrik August Vetin nije bio kao ni njegovi prethodnici iz te dinastije posebice zainteresiran Poljskom. U Varšavi je tih nekoliko godina koliko je vojvodstvo postojalo boravio rijetko. Poljski jezik nije niti znao i zapravo tamo je veliku ulogu osim nekih poljskih aristokrata koji su zauzeli određene pozicije imao francuski ambasador zato je to bilo značajno za francusku i strateških razloga zato jer tamo kasnije kad se opet priprema vojska protiv Rusije se računa na Poljake polsku pomoć, vojnu u tom smislu mislim da Varsavstvovovojevstvo jest značajno za održanje ona neke Svijesti o potrebi borbe i obnove države, ali zapravo kratko je trajalo. Nakon što je Napoleonov pohod na Rusiju završio katastrofalnim povlačenjem, ruska vojska došla je na teritorij Poljske. Ali isprava se morala pažljivo ponašati. Napoleonova vlast donijela je Poljskoj i neke dobre stvari. Uveden je građanski zakonik, proglašena je osobna sloboda za seljake. Nakon rata protiv Austrije, Napoleon je Varsavskoj mojvodstvu pridružio dio Galicije s Krakovom. Dominik Leven u knjizi Rusija protiv Napoleona piše. Poljska hrana bila je 1813. ključna za ruske vojne nabore. Bez nje, ruska vojska nije mogla ostati na bojištu tijekom ljeta i jeseni te godine. Ruska politika u Poljskoj bila je dvosmislena. S jedne strane, Poljaci su morali biti muženi kako bi se održali ruski vojni nabori. S druge strane, car je htio zadobiti odanost Poljaka, koje je htio učiniti svojim budućim podanicima. U lipnju 1813. ponašanje Ruske vojske se promijenilo. Tada je Varšalsko vojvodstvo dobilo od Ruske vojske popis zahtjeva. U njemu je pisalo da je vojvodstvo mora prikupiti i vojsci poslati 3 milijuna kilograma brašna, 250 litara vodke, 330 tisuća kilograma mesa i tisuću komada žive stoke. Kako bi se sve to prikupilo, pobrinula se konječka policija koju je car unovačio u Ukrajini. Poljska je više struko platila Napoleonove ratove. Kad se Francuzi i Napoleonova velika armija povlače, tako ruska vojska prodire prema zapadu i negdje na početku... Veljače, tijekom veljače 1813. Rusi su ušli u Varšavu i zapravo je to označilo kraj varšavskog vojvodstva. Konačno se stvari formaliziraju na Bečkom kongresu. Na tom velikom skupu europskih vladara, ministara vanjskih poslova i drugih diplomatskih predstavnika raspravljalo se o mnogim stvarima, ali je poljsko pitanje bilo jedno od važnijih stvari. Evropske su se vele po pitanju Poljske podijelile. S jedne strane, Engleska, Austrija i Nova Francuska, Francuska, borbona Luja 18. smatraju da treba onemogućiti Rusiju da bitno ojača preuzimanjem tih teritorija koje su nekada ranije prije ovih ratova pripadale Pruskoj ili e, nisu bile vlasti Ruskog cara. Uz Ruse staje samo Pruska a zašto? Zato jer je očekivalo da će dobiti neke teritorijalne kompenzacije. Prusima je bilo jasno da ne mogu dobiti više natrat sve ono što su imali, ali računaju da će dobiti barem jedan dio varšovskog vojevodstva i još neke druge teritorije Njemačke koje su, za koje su zainteresirani. I sad u toj borbi između Veles LR, na Bečkom kongresu ipak o svim bitnim pitanjima se odlučivalo za tajnim stolom velikih sila. Ne na onim velikim zasjedanjima, nego dogovorno među velikima. Pobjedila je Rusija. Pobjedio je Aleksandar prvi. 23 godine dugim ratovima koji su počeli 1792. kada je Republikanska Francuska objavila rat Havduškoj monarhiji i Pruskoj i koji su potrebili do 1915. kada je kod dva trloa Britanska i Pruska vojska porazila napoleonovu poginulo je oko pet milijuna ljudi. Mir nakon napoleonovog poraza trebao biti uređen na Bečkom kongresu koji je počeo u rujnu 1814. i potrajao do lipnja 1815. Glavnu riječ na tom kongresu vodio je Clemens von Meternich, princ i prvi ministar austrijskog cara Franje. Ali dvije su sile na europskoj periferiji najviše dobile s tim kongresom. Velika Britanija na kongresu je osigurala uništenje francuske dominacije u Europi. I osigurala je da joj pripadnu Cejlon, Mauritius i red dobre nade, kako bi se zaštitio put prema Indiji. I da joj pripadne Malta, kako bi se osigurala kontrola sredozemlja. Druga zemlja na europskoj periferiji, koja je dobila najviše Bečkim kongresom, bila je Rusija. Priznato joj je osvajanje Finske od Švedske i Besarbije od Osmanskog carstva. Bečkim kongresom Rusija je dobila najveći dio Poljske. Na kongresu Rusiju je zastupao sam car Aleksandar I, ali njegu ključni pomagač bio je Poljak, princ Adam Čartorijski, rođen 14. siječnja 1770. u Varšavi. O tom čovjeku Norman Davis lako piše. Poslanu u Sankt-Peterburg kao talac na ruski dvor tijekom događaja iz 1795. On je postao osoba od povjerenja mladog Aleksandra I. I tijekom prvog desetljeća Aleksandrovog vladanja služio je caru kao jedan od njegovih vodećih ministara i glavni savjetnik u vanjskim poslovima. Aleksandru Odanih, princ Čartorijski pomogao je da Rusija dobije veliki dio Poljske. U desetljećima nakon Bečkog kongresa princ Čartorijski postaće od politički odanog čovjeka ustanik i prognanik. Rusija je dala mogućnost Pruskoj da dobije neke teritorije Varsavskog vojovodstva, ali je sama za sebe osigurala veći dio toga teritorija i to tako dalje na Većem dijelu vaše bojovodstva formirano Polsko kraljevstvo koje je prema većkome sporazumu bilo na vijeke tijekova povesano s Ruskim carstvom i to na taj način da je titulu Polskoga kralja trebao nasljeđivati pripadnik dinastije Romanov koji nosi i carsku krunu je bilo područje od skoro 130 kvadratnih kilometara sa tri nešto više milijuna stanovnika i bilo je također odlučeno da će to područje dobiti i nekakav zaseban ustroj, dakle da neće u potpunosti biti pripojeno Rusiji i u tom institucionalnom smislu s njome izjednačeno i u istinu nakon nekog vremena car Aleksandar I podario je Polskom kraljevstvu ustav. Moram napomenuti da taj ustav izradio ga je velikim dijelom knez Čertorijski je bio za to vrijeme dosta liberalan i u odnosu na činjenicu da je primjenjivan u koja je na vijeke vjekova povezana s Ruskim carstvom, dakle na neki način je dio Ruskog carstva, vrlo začudan. U početku je Poljska pod režimom nastalim nakon Bečkog kongresa prosperirala. Princ Čaštoriski bio je na čelu tijela koje je nadziralo škole u okrugu Vilno. Taj je okrug zauzimao veliko područje koje obuhvaćalo veći dio Litve, Bjelorusije i Ukrajine kojima je nekad vladila Poljska. On je s tog mjesta upravljao reformama koje će dovesti do procvata obrazovanja i kulture. Godine 1816. utemeljeno je Varšavsko součilište. Godine 1828. utemeljena je Poljska banka. Sve to trebalo postaviti temelje moderne države. Ta idilična slika nije dugo trajala. Norman Davis piše Pod Aleksandrom I. opaka kampanja policijske represije koja je u ranim 1820. proganjala poljske elemente u Litvi, nije dosegnula kraljevstvo, ali navodno liberalni car nije oklijevao dekretima za ustaviti proračun, poništiti izbor problematičnog zastupnika ili suspendirati rad parlamenta. Pod Nikolom I. koji je Aleksandra naslijedio 1825. maska je u potpunosti odbačena. Nikola I. autokrat po čudi i namjeri, nije imao želudac za ulogu ustavnog monarha Poljske i poljske veze s decembrističkom pobunom u Rusiji, učinile su ga posve sumnjičavim prema poljskim podanicima. Njegove arbitrarne intervencije u vođenju policije, vojske i sudova u kraljevstvu pokazale su da on ima druge prioritete, dok su se masovna uhićenja i osvetnička proganjanja, koje je poduzelo njegovo treće odjeljenje, izrugivala Ustavu kraljevstva. Treće odjeljenje ili odjel car Nikola I je 15. srpnja 1826. kako bi se provodile tajne policijske operacije. Odjel je zamislio i za cara vodio grof Benkendorf. Pripadnici tog odjela trebali su prikupljati podatke o strancima, političkim protivnicima i vjerskim šizmaticima. Treće odjeljenje bilo je i aktivno u Poljskoj. Za upravitelja Poljskog kraljevstva imenovan je Konstantin, brat cara Nikole. Prve godine njegovog upravljanja Poljskom mnogi su Poljacima bile nepodnošljive. U studenom 1830. u Poljskoj je izbio još jedan ustanak. Uspjehu ustanka trebala je pomoći činjenica da je Rusija tek izašla iz još jednog rata s Osmanskim carstvom. Ustanak je onda izbio nakon što je taj Tursko-ruski rat već završio, ali nakon što je opet bila jedna nestabilnost u zapadnom dijelu Europe, sepanske revolucija i kasnije postanak nezavisne Belgije u ljetu 1830. Opasnost od toga da će Rusija intervenirati na zapadu, da će poslati tamo onda i Poljsku vojsku i da će se razotrkti one tajne organizacije vojne koje postoje. Ti urotnici, poručnici Poljske vojske donose odluku da treba podići ustanak, makar vrijeme nije bilo povoljno, radilo se o kraju mjeseca Studenoga, dakle početku zime i ustanak je u noći 29. na 30. Studenoga 1830. započeo vrlo dramatično, pokušao se uhititi ili eliminirati veliko kneza Konstantina, u tome se nije uspjelo jer on se skrio, preodjenuo i pobjegao iz svoga dvorca Belveder i onda organizirao ruski odpor. Jedan dio poljskih trupa je odbio priči ustanicima. Neki generali osobito nisu bili znali što bi radili. nekoliko je tada istradalo te, te te noći. Uglavnom ustanak se onda razvio. Stvareno je bila poljska vlada. I ono što je važno napomenuti, ustanici su odmah kazali da se oni ne bore protiv cara nego za svoja neka prava, protiv onih koji su ustav i funkcioniranje institucija na koje imaju pravo stavili izvan snage. E sad, car Nikola prvi koji je također bio jedan izrazit autokrat, nije htio niti čuti išta o tim buntovnicima, o tim stvariteljima nereda, nego je naredio da se s njima obračuna. Možda se moglo i e, pregovarati i popustiti malo i onda ustanak zasigurno ne bi bio nastavljen u takvom intenzitetu i na taj način kako jest, jer onda negdje na početku 1831. godine se im detronizira Nikolu i započinju onda kasnije i prave borbe. Poljski ustanici nazivali su cara Nikolu I. Nabukodonosor sjevera, ali su u početku ustanka pokušavali sklopiti sporazum s njime i privoljiti ga na blažu politiku prema kraljevstvu. Ksaveri Drudski-Lubecki bio je ministar financija kraljevstva. Pohađao je carsku kadetsku školu u Sankt-Peterburgu. Pod mašalom Suvorovom ratovao je u kampanjama po švicarskoj Italiji. Kada je Napoleon okupirao Poljsku, on se njemu nije priklonio. Ostao je odan Aleksandru I. Lubeckog su ustanici odebrali kako bi pregovarao s carem. On i princ Čartorijski pažljivo su sastavili privremenu vladu ustanika, pazit da u njoj ne bude puno radikala. Pobudnjenička vojska dopustila je da se ruska posada u Varšavi povuče u redu i zborbenim borbenim znakovima i zastavama. Norman Davis u knjizi Srce europe piše. U tom trenutku čini se da je Lubecki osjećao da je s carem bolje pregovarati s položaja moćnijeg, ali i uz znakove dobre volje, i on je 12. prosinca otišao u Sankt-Peterburg optimistički raspoložen. Njegovo razgovor s carem izliječio ga je tih iluzija. Nikola je jasno dao do da će primiti Lubetskog samo kao odanog ministra, a ne kao glasnogovornika poljskih pogunjenika, i da predmet rasprave može biti samo bezuvjetna predaja poljske vlade i vojske. Lubecki je imao dovoljno smjelosti da caru u lice kaže da su takvi nepopustljivi, i neprihvatljivi Poljacima, ali te su riječi bila njegov zadnji doprinos tom razgovoru. Car je bio odlučan osvetiti se. 25. siječnja 1831. sejm je bacio Nikolu položaja ustavnog monarha. U velječite godine, ruska vojska, koja je brojala oko 115.000 vojnika, krenula je prema Poljskoj čekalo ju je poljska vojska od oko tisuća vojnika. Usledio je niz bitaka, najveća od njih vodila se 25. veljače kod Grohova. Vojske su se onda smirile u zimovalištima. U proljeću su izbili ustanci u Litvi, Bjelorusiji i Ukrajini, ali na kraju ruska je vojska odnila pobjedu. Mnogi su stradali u borbama, mnogi su stradali tako da su bili zatočeni, upućeni u progonstvo u dubinu Rusije, da su im oduzeta imanja, neki su bili i pogubljeni nakon ustanka, a jedan dio, desetak tisuća, i to pazite, obrazovanih, radno vrlo aktivnih momaka, mladeća ljudi srednje dobi, napušta Poljsku, odlazi na zapad u emigraciju. I tamo se formiraju emigrantski krugovi, postoji nekoliko organizacija poljskih emigranata, to je Inače, tzv. velika emigracija jer uistinu vrlo velik broj Poljaka je otešao uglavnom prema Francuskoj ali i prema nekim drugim zapadnim zemljama, jedan dio i u Tursko carstvo. Dva su možda osnovna kruga, bila jedan demokratsko društvo, ovi koji su bili liberalnih ideja, jedan krug oko uh, kneza Adama Čartorijskoga, on je također otišao emigraciju, dakle govorimo o osobi koja je bila prijatelj Aleksandra I. vanjskih poslova Rusije, a sada u ustanku na čelu poljske vlade i u strahu za vlastitu sudbinu odlazi u emigraciju i tamo organizira poznati hotel Lambert, koji onda organizira, kako je on imao brojni Diplomatske veze i poznanstva cijelu mrežu agenata polskih koji će djelovati i rovariti protiv Rusije posvuda po Evropi, osobito na jugoistoku Evrope, na kraju krajeva Čertorijski i njegovi agenti su bili značajni i u procesu stvaranja onoga poznatoga Plana veliko politike na Čertanije, agenčatorijskog Františeg Zah u Beogradu je zapravo taj plan kao plan vanjske politike bio ismislio, naravno na nekim drugim ostavama, neko što je Garašanin to bio preuredio. U svibnju 1831. ruska afanziva dobila na zamahu. Tada je u Bici kod Ostroleka poljskoj vojci nanesen težak poraz. U rujnu ruska vojska je na Juriš zauzela Varšavu, ustav je suspendiran. Svim častnicima koji su služili u pobunjeničkoj vojci oduzeta je imovina. Svi zarobljeni poljski vojnici uvršteni su u sastav ruske vojske i poslani na službu na Kavkaz. U Poljskoj je pak nastupilo razdoblje koje je dobilo ime po ruskom generalu koji je predvodio carsku vojsku u gušenju pobune. dolazi jedno razdoblje koje povjesničiri nazivaju Paskevićeva noći. Paskevićeva prema imenu Ivana Paskevića ruskog generala, marša, felmaršala, koji je taj ustanak ugušio i koji je tamo postao namjesnik i zapravo kroz neko vrijeme ukinuo institucije Polskog kraljevstva, uveo izvanredno stanje, ono je dugo trajalo i nije bilo lako. Mislim da, da to razdoblje u Posnom kraljevstvu dok je Paskević tamo na vlasti, a to je bilo sve do polovice 50. godina do Krinskog rata, tekom kojega je Paskević umro da, da uistinu nije bilo lako. Vrijeme revolucije 48. u samom posnom kraljevstvu nije bilo toliko intenzivno se osjetilo, upravo zbog Paskevićeve noće, odnosno toga sustava represija. Ali možda bi sad otišao i pa korak dalje ono što je za pojskokrajiso za taj središnji dio bitno jest post selastopsko zatopljenje odnosno situacija u Rusiji nakon Krimskog rata što ga je Rusija zapravo izgubila i onda usmjerila svoju vanjsku politiku sa područja Europe jugoistoka Europe prema nekim azijskim Prostranstvima tu sada to to Sevastopoljsko zatopljenje je pružilo nekakvu nadu Poljacima da će se stvari možda ipak početi mijenjati nabolje. Imajte na umu da je tada, polovisom 50. godina, u Evropi posvuda, osim u Rusiji, ukinuto kmetstvo i feudalni odnosi. Car Aleksandar II. koji je naslijedio Nikolu I. tijekom Krimskog rata, nakon Nikoline smrti, u istinu ukida feudalne odnose u Rusiji 1861. godine osim u poljskom kraljevstvu tamo su oni dalje zadržani. Riječ Sibir dolazi od tatarske riječi Siberija koja je znači usnula zemlja. Godine 1581. ekspedicija Kozaka uništila je maleni kanad Sibir. Po njemu je cijelo područje i dobilo ime. Bio je to početak ruskog prodiranja u to ogromno područje. Tijekom 16. i 17. stoljeća ruski lovci i trgovci krznom probijali su se kroz tu zemlju i na strateškim mjestima gradili utvrđene gradove. Godine 1585. utemeljen je tjumen Tomsk je utemeljen 1604. Krasnojarsk 1628. Važnu ulogu u osvajanju Sibira imali su kažnjenici i politički zatvorenici, koje je carska vlast slala u to ogromno područje. Dobar dio njih je nakon osluženja kazne morao ostati živjeti u Sibiru. Norman Davis u knjizi Srce Europe ovako piše o poljacima koji su završili u tom hladnom području. Poljski izgnanici u Sibir i Središnju Aziju zaslužuju zasebno poglavlje. U početku oni su bili kažnjenici i deportirani ljudi, a ne emigranti. Ali, na duge staze, njihova sudbina nije bila različita od sudbina emigranata. Nakon služenja kazne njima je bilo zabranjeno vratiti se u Poljsku i njih na tisuće ostali su u najdaljim pustošima Ruskog carstva. Njihovi najraniji predšasnici bili su poljski ratni zarobljenici koji su u ranom 17. stoljeću poslani na istok. I nakon toga svaka generacija poljskih zatvorenika i deportiranih ljudi izvješćivala je o svojim kontaktima s ostacima prethodnih deportacija. Sve dogradnje željeznica u Rusiji sredinom 19. stoljeća, oni su bili prisiljeni voziti se u strašnim zatvoreničkim kolima ili čak u lancima pješice putovati od Vistule do Jeniseja i Lene. Mnogi od njih umrli su putem. Nemoguće je procijeniti njihov broj, iako su oni vjerojatno činili najveću kategoriju političkih izgnanika u carskoj Rusiji. Poljaci sami u tom razdoblju razmišljaju, znači pripadnici posljih elita, na dva načina. Jedni su za politiku suradnje, čekanja za dakle, parlamentarnu, odnosno političku borbu, možda bolje reći je, parlamenta nema. Drugi pak e, su za pripremu ustanka. Ovi prvi nazivaju ih u polskoj historiografiji bijelima, ovi crveni su ona nova generacija mlađih studenata mlađega plenstva ili pripadnika građanskih slojeva i tomu slično, koji... Smatraju da je nastupilo vrijeme za novi obračun. U poslom kraljevstvu je tim godinama na vlast došao Mark Grof Aleksandar Vjelopolski. Njemu je jasno, ima informacije o tome da se sprema nekakva pobuna i u jesen te godine on odlučuje da će provesti novačenje za rusku vojsku, ali na drugačiji način nego je to bilo ranije. Služba u Ruskoj vojnici je bila izuzetno naporna. Trajala je godinama i po 20 i više godina. Ti nesretni vojnici su bili slani daleko od doma, često u vrlo nemirna i opasna područja Kavkaza, Zakavkazija, Srednje Azije i slično. Do tada se moglo osloboditi služenje vojske tako da se plati neka zamjena. I to su bogati slojevi činili i nalazili su siromašnije dečke koji su onda odlazili u vojsku. Sada Vjelopolski odlučuje da neće provesti novačenje na taj način, nego da će upravo po popisima, a na popisima su bili pripadnici crvenih, za koje je policija znala ili naslučivala da su među njima, ti, ti su dečki bili na popisima i trebali biti regrutirani u rusku vojsku. I onda naravno već od kraja 1862. osobito u siječnju 1862. 1963. ti mladići napuštaju Varšavu, napuštaju druge gradove, sklanjaju se u šumama i zapravo ustanak uskoro nakon toga onda i započinje. U vrijeme nakon neuspješnog ustanka 1830. poljska kultura, umjetnost i znanost podijelila se u dva tabora takozvane pozitiviste i takozvane romantičare. Njih ovako opisuje Norman Davis u knjizi Srce Europe. Dok su se pozitivisti zaokupljali poboljšanjem detalja dnevnog postojanja, romantičari su osjećali da narod bez države ne može imati ništa konkretno za popraviti i poboljšati. Dok su pozitivisti smatrali da se pojam realnosti odnosi na materijalni svijet koji se može promatrati, uključujući i svijet svakodnevnog života pod zemljama dijeliteljicama, romantičari su smatrali da stvarnost uključuje svijet duha, svijet mašte, svijet Poljske koja nije nestala. Ono što su pozitivisti smatrali realizmom, to su romantičari nazivali defetizmom. Ono što su pozitivisti nazivali moralnom hrabrošću, to su romantičari smatrali slabošću. Za ono što su romantičari mislili pod hrabrošću, to su pozitivisti smatrali samoubojstvom. Ustanak iz 1863. bio je pravi romantični pothlad. Taj ustanak je bio drugačiji od onoga prethodnoga, jer se tu sada radilo o nizu manjih bitaka čarki, između ustaničih odreda, koje često nisu prelazili nekoliko desetaka ljudi ili stotina ljudi, i ruske vojske. Kad se zbrojuje sve te čarke i bitke, bilo ih je neki kažu 1200 ili više, i broja sudionika, onda se dolazi do velikog broja osoba koje su ustanak bile uključene, ali to nije bio onaj ustanak u smislu borbi krupnih velikih odreda. Naravno, bile su i tu brojne žrtve. Mali odredi su onda bili unaprijed osuđeni na neuspjeh, na uništenje, likvidaciju ili posle dugotredne zatroske kazne za one sretnike koji su preživjeli. I ustanak, rekli ste, nije uspio. On već u proljeće... Zapada u krizu, onda se opet od jeseni 63. nastavlja, tada vodstvo preuzima Romuald Traugut, jedan častnik, pukovnik Ruske vojske koji onda pokušava učiniti neke aktivnosti u pravcu okropnjavanja tih odreda, ali opet dolazi nova zima i nema baš puno uspjeha. U proljeće sljedeće godine on je bio uhićen i zapravo ustanak nakon toga praktički i prestaje. Za ovaj ustanak je zanimljivo napomenuti da su politički vođe odmah na samom početku ustanka u 22. siječnja 1863. godine izdali jedan proglas, manifest narodima u kojima govore o jednakosti i u tom pogledu polskog, litvanskog i ukrajinskog naroda i o slobodama za sve koji se budu priključili ustanku, a to znači i seljaštvu. Prvoga dana svog javnog istupa, u prvom času početka svete borbe, Centralni narodni komitet oglašava sve sinove Poljske, bez razlike, vjere i roda, podrijetla i staleža, slobodnim i ravnopravnim stanovnicima zemlje. Zemlja, koju je seljački puk dosad posjedovao na temelju zakupnine ili tlake, od ovog časa bezuvjetno postaje njegovim vlasništvom, trajnim nasljedstvom, Oštećeni vlasnici bit će obeštećeni iz općih fondova države. Svi bezemljaši, nadničari, koji staju u redove branitelja zemlje ili u času časne smrti na polju bitke, njihove obitelji dobit će iz narodnih dobara dio zemlje obranjene od neprijatelja. Na oružje narode Poljske, Litve i Rusi na oružje. Čas zajedničkog oslobođenja već je izbio. Naš stari mač izvučen, a sveti barjako orla, zmaja i arkanđela razvijen. Očekivali su da će privući veći broj seljaštva organizatora ustanka, ali su to ipak ni ove puta nije dogodilo. Nije se dogodila niti značajnija pomoć izvana. To su očekivali Poljaci i u Košćuškovom ustanku, i u studenačkom ustanku i sada u ovome i nije se dogodilo. Zapadne sile nisu se htjele miješati u ono što su, recimo, u studenačkom ustanku nazivali unutrašnjim stvarima Ruskog cara ili sada isto nekako slično tomu. Represije nakon ovog ustanka su bile mnogo snažnije nego u ranijim slučajevima i ono što je sada e, zanimljivo, e, nakon ovoga ustanka dolazi do jednog vrlo snažnog procesa rusifikacije. Čak u tom smislu da Rusi sve češće za Poljsko kraljevstvo koriste naziv povišljanski teritorij. Da ruske obrazovne vlasti zabranjuju upotrebu poljskog jezika čak i u privatnoj komunikaciji učenika na odmoru ili u prostoru oko škole, da se onemogućuje čitanje poljskih znamenitih pjesnika, da se bilo kakva propaganda nacionalna u korinu sasjeca. Isto naravno velik broj osoba odlazi u progonstvo u Sibir, velik broj osoba e, napušta poljsku odlazu u imigraciju. Nakon ustanka iz 1863. ruske vlasti prestale su upotrbljavati riječ Poljska. Tisuće Poljaka ponovno su završile u Sibiru. U Poljskoj su razmještene jake snage ruske vojske. Ali želja za samostalnošću nije nestala. Kovari profesor doktor Damir Agičić, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Svaki od ustanaka je održavao svijest o identitetu o, o potrebi da se ipak ne zaboravi i da se u nekoj budućoj perspektivi izvrši oslobođenje od vlasti delitelja i ujedinjenje Poljske to se onda na kraju i dogodilo i to upravo u okolnostima jednog vanjskog sukoba o kojem su često poljski politički djelatnici govorili da e, se moraju stvoriti povinu okolnosti u Prvom svjetskom ratu to se događa Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tek što Ivan Kojundić. Emisiju snimio Miroslav Šeb, a uredio i vodio Dario Špelić. Slinku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi 3 puta 200 radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.